Četvrtkom 14. listopada 1962. godine američki špijunski zrakoplov tipa U-2 praletio Kubu Tijekom šest minuta koliko mu je trebalo za taj prelet zrakoplov je snimio 928 fotografija na fotografijama jasno su se vidjele rakete sposobne za nošenje bojevih nuklearnih glava. Usto snimljen je i 21 bombarder tipa Ilyushin-28. Ti bombarderi srednjeg dometa također su bili namijenjeni nošenju nuklearnih bombi. CIA je sastavila izvještaj i predala ga največer sljedećeg dana predsjednikovom savjetniku za nacionalnu sigurnost McGeorge Bundy-u. Ovaj je odlučio da će sutra pokazati fotografije predsjedniku. Tio je većati neke od fotografija, smatrao je da će noćni sastanak privući pažnju. Ujutro, 16. listopada 1962. godine, u 8 sati i 45 minuta, bandi je fotografije donio predsjedniku Johnu Kennedy u spavaću sobu. Oko podneva predsjednik je ukupio svoje savjetnike kako bi se upoznali sa snimljenim fotografijama. Njih je interpretirao Artur Lundal. Sastanak je snimljen, i ovako je počeo. Medium range ballistic missile launch site and two military encampments on the southern edge of the je predsjednik Kennedy saznao da su se Sovjeti po njegovim riječima odlučili napakleni Kotskarski potez. Da na Kubu, otok udaljen 90 milja od obale Floride razmiste rakete s nuklearnim bojevim glavama. U kolovozu 1961. blas roka jedan od pobočnika Fidala Castra donio važno pismo u Mosku. Vođa sovjetske države i partije Nikite Sergejević Hrušćov pročitao je prijevod pisma i označio nekoliko važnih strana.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 Hruščov je nastavio ispitivati teren kod svojih najbližih suradnika. U travnju 1962. na redovitom sastanku s maršalom Rodionom Jakovljevićem Malinovskim, sovjetskim ministrom obrane, gdje se raspravljalo o testiranju novog raketnog sustava, Hruščov je postavio ovo pitanje. Kako bi bilo da stavimo jednog našeg ježa u američke hlače? Prema našim obavještenim podacima zaostajemo skoro 15 godina za amerikancima u broju bojevih glava.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 Hrušov nije htio nastaviti dalje taj razgovor, već je samo napomenuo da će o tome raspravljati u malenom krugu ljudi i onda tek obavijestiti prezidi partije. Iz svega toga razvila se ideja o smještanju sovjetskih nuklearnih projektila na Kubi. Govori dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jedna od priča ide da je Nikita Hrušov šetao bugarskom obalom kod Varne i gledao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 na što mu je netko rekao ali predsjedniče, mi imamo rakete u Turskoj. Te rakete koje su bile stavljene u vrijeme Eisenhowera, torovi u, u Ujedinjenog, na području Ujedinjenog Kraljevstva, a Jupiteri na talijanski i turski prostor su bili već u trenutku stavljanja zapravo prilično zastarjeli. Ali je nesumnjivo da su države imale nadmoć nuklearnu u odnosu na Sovjetski savez.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 Ako bi osigurali pristanak Fidela Castra na razmještanje projektila na Kubi, u Havanu se spremala sovjetska delegacija predvođena uzbečkim partijskim šefom Šarifom Rašidovim. Krajem svibnja 1962. u Havani ta se delegacija susrala s Fidelom Castrom i njegovim bratom Raulom, ministrom obrane. Cijećeg dana došlo je do još jednog susreta, ovoga puta na kubanskoj strani razgovorima su prisustvovali Ernesto Che Guevara, Osvaldo Dortikos i Ramiro Valdez taj sastanak bio kratak. Na njemu kubansko vodstvo objavilo da je spremno dopustiti razmještenje sovjetskih raketa. Prezidij je o tom obavješten 10. lipnja, nakon povratka delegacije. Na jednom listu papira generala Pukovnik Ivanov, načelnik glavnog operativnog direktorata glavnog stožera i tajnik vijeća obrane, napisao 10. lipnja 1962. održala se sjednica prezidija. Nakon što smo saslušali drugove Rašidova i Birjuzova o rezultatima njihovog putovanja, raspravljalo se o suštini problema. A tada je Rodion Malinovski pročitao bilješku za čije su prihvaćanje svi glasovali. U bilješci koju je sastavio maršal Rodion Jakovljević Malinovski, ministar obrane Sovjetskog saveza, pisalo. Predsjedniku obrambenog vijeća drugu Nikiti Hruščovu. Od posebne važnosti, jedina kopija. U skladu s vašim uputama, Ministarstvo obrane predlaže razmješljanje skupine sovjetskih snaga na otoku Kubi, koju bi činio mješoviti sastav pod zapovjedništvom stožera podređenog glavnom zapovjedniku sovjetskih snaga na Kubi. Hrušov je insistirao da se sovjetski vojnici i oružje dopreme na Kubu u potpunoj tajnosti i zahtijelo je da ga se svakodnevno izvještava o napredku te operacije. Glavni stožer sovjetske vojske predložio da se operaciji da naziv Anadir prema naselju smještenom u artičkoj regiji Magadan, kako bi se i na taj način sakrilo odredište prema kojemu su se kretali sovjetski vojnici i oružje. Kako bi dodatno ojačali taj utisak, neki su se brodovi napadno natovarili skijama i ovčim kožama. E, operacija Anadir je koštala, procjene su dojučje američke strane, oko jednu milijardu e, dolara, dakle izuzetno je bila skupa, e, Tri su broda e, bila e, u igri, na njih su postavljene 42 rakete i sve ukupno na, Kuba, na Kubu su prešla 42 tisuće sovjetskih vojnika. To je veliki kontingent. E, operaciju vodi jedan interesantni sovjetski e, general koji je... Od, koji iz graničnog područja ruskog i kafkaskog koji je čitavo vrijeme bio je ratni veteran rata, rata i sa japancima i sa a, njemcima bio je inače konjički general i značajan je po tome ili interesantno da je u svibnju te godine 62. godine e, poslan na čelu Tenkovske jedne brigade koja je u e, gradu Novočerkesku e, e, Likvidirala grad je bio tri dana ociječen od svijeta jer je došlo do, do nereda zbog toga što su u Sovjetskom savezu povećane dugo vremena kontrolirane i zagarantirane cijene maslaca, kobasica i tako dalje. I on je nakon neuspjelnih političkih liječenja situacije u tome provincijskom ruskom gradu, bio je čak i Mikojan tamo, poslan, likvidirano je, ubijeno je, dakle, odmah sedamnaest uh, mladih ljudi koji su demonstrirali, još je nekoliko stotina onda kasnije uh, završili po zatvorima i tako dalje. I umjesto da uh, piljeva uh, hrušćom nagradi, on ga je postavio, ili možda ga je nagradio, postavio ga je na čelu operacije s atomskim orožjem, kojim on doista nije u životu nikakve veze, da ga postave na uh, kubu u vrijeme kišne sezone. Uh, uh, Misle će čak dosta suludo, ali da ako oni stoje uspravljene, te rakete, da će izgledati iz raka američkim špijunskim avionima poput palm, palminoga drveća i zapravo da će ta operacija na taj način biti uspjela, da će raketa biti u stanju lansiranja i u tom slučaju u toj situaciji SAD više neće imati nikakav izbor jer će Sovjetski savez imati dodatnu kartu u svojim rukama. kupinu sovjetske vojske na Kubi trebala je sačinjavati 51. raketna divizija sastavljena od pet pukovnija raketa R14 i R12. 10. 11. divizija protuzrakoplovnih projektila, pukovnije lovaca presretača, dvije pukovnije vođenih projektila, helikopterska pukovnija i četiri pukovnije motoriziranog pješaštva. Još je predloženo slanje skupine podmornica i ratnih brodova, ali od toga se odustalo. Sve u svemu, za Kubu se spremalo oko 50.000 sovjetskih vojnika. Operaciju bilo je uključen 80 trgovačkih brodova Dimitri Volkogonovu knjizi Autopsije za carstvo piše Brodski dokumenti tvrdili su da je njihov tovar namjenjen lukama u Africi i Latinskoj Americi Na točno određenim točkama na oceanu i u prisustvu posebno odabranih ljudi Brodski kapetani trebali su otvoriti zapečaćene pakete u kojima su pisala prava odredišta njihovih brodova Kroz tjesnace na putu trebali su proći isključivo tijekom noći Posade i putnici trebali su biti zatvoreni u kabinama i potpalublju tijekom cijelog putovanja. Mogli su samo po noći izaći na palubu i nadisati se svježeg zraka. Nuklearne glave za rakete prevožene su na brodovima Indigirka, Lena i Aleksandrovsk. 60 raketa s nuklearnim bojevim glavama određeno je za raspoređivanje na Kubi. Do otoka udaljenog 90 milja od obale Floride stići će njih 42 te rakete mogle su nekoliko minuta nakon lansiranja pogoditi sve veće američke gradove osim Sijetla. Kasnije je taj potez predsjednik Kennedy nazvao paklenskim kockanjem. Da li je to možda bila ta kombinacija različitih faktora od kojih je čisto osjećaj podređenosti da, da su Sjedinjene države u mogućnosti učiniti nešto što Sovjetski savez nije mogao prvo zbog vlastite tehnologije ranije i zaostajanja objektivno u nuklearnoj utrci prije Kube, a sada sa, sa Kastrom je mogao. Dakle, to je jedan, jedan način na koji na to možemo gledati. U svakom slučaju, u operaciji Anadir došlo je do dola, dakle, će, će, početkom listopada 1962. godine, prve rakete, prvi, prvi vojnici su ti došli na otok i one su do 25. dakle, dvadesetak dana listopada 1962. godine trebale biti u stanju ispaljivanje, dakle ispaljene ako, ako, ako bude bilo potrebno. Međutim, dogodio se trenutak da se nebo raščistilo iznad Kube ili iznad toga mjesta gdje je letio jedan od američkih špijunskih zrakoplova U-2 i slike su ubrzo došle na stol predsjednika Kennedy. 5. listopada 1962. Hruščov je nazvao generala Ivanova. Sovjetski vođer bio je u Taškentu i preko posebne telefonske veze htio od generala čuti kako napreduje operacija Anadir. Ivanov je odgovorio. Indigirka je stigla 4. listopada. Nije bilo zujanja zrakoplova. Još trebaju krenuti 22 broda. 20 ih je na moru. Aleksandrovski natovaran je natovaran i spreman za polazak. Tražim vaše dopuštenje za njegovo isplovljavanje. Aleksandrovsk može krenuti. Gdje je Lena? Pitao je Hruščov. Na moru odgovorio je Ivanov. U redu. Hvala vam. Sretno. Ivanovi sovjetski časnici s pravom su se bojali zujenja američkih zrakoplova. Kubu su svakodnevno nadlijetali američki špionski zrakoplovi. Njezine obale nadzirali su američki brodovi. Radiopromit prisluškivale su prislušne postaje američke civilne i vojne obavještene službe. I naravno, tako velika operacija nije se mogla sakriti. U kolovozu direktor Cije John McCown upozorio je predsjednika kennedy da neobičajeno veliki broj sovjetskih brodova posjećuje Kubu i da u lukama istovaruju velike terate. Analitičari Cije bili su uvjereni da se na Kubi postavljaju protuzrakoplovne rakete tipa SA-2 dometa 50 km. Analitičari Cije smatrali su da se na rakete mogu instalirati nuklearne bojeve glave, ali to je bilo malo vjerojatno. Nema dokaza da je sovjetska vlada ikada dala nuklearne glave bilo kojoj državi, pod bilo kojim uvjetima. Čini se malo vjerojatnim da sovjetska vlada u bliskoj budućnosti planira takav potez. Ali u tom su izvještaju analitičari iz Cije stavili ipak jedno veliko agir. Ali postoji malo razloga za pretpostavku da bi sovjetska vlada odbila razmještanje nuklearnog oružja ako bi takav potez bio kontroliran od sovjetske vlade i kad bi bio u njezinom interesu. Malo je tko u Kennedy u administraciji vjerovao da bi sovjetska vlada razmistila nuklano oružje na Kubi. Nakon fijaska u zaljevu svinja Hruščov i Kennedy rekao da Sovjetski savez nema baza na Kubi niti ih namjerava imati. Krajem srpnja Hruščov je Kennedy u predložio da se u ime boljih odnosa ukinu letovi američkih špijunskih zrakoplova nad Sovjetskim brodovima o Karibskom moru. Kennedy je na to pristao. Ali McCown i njegovi analitičari nisu odustali od praćenja Kuba. Ostalom, zašto bi sovjetska vlada razmistila na kubi rakete SA-2, tada sovjetsko najsofisticiranije protuzrakoplovno protu oružje? Koga su te rakete trebale štititi? Po McCownu i njegovim analitičarima, te su male rakete trebale štititi one velike, naoružane nuklearnim bojevim glavama. Ali tko je tada mogao vjerovati Ciji? Nakon fijaska u zaljevu u svinja, Kennedy je više puta pokazao svoje nepovjerenje prema toj agenciji. Što se tiče e, Cije ili vjerovanja Cije, koja je vodila operaciju Zaljevu Svinja, koja je završila takvim nevjerojatnim fjaskom i udarom na njegovu administraciju 61. godine, iako on zapravo niti je planirao, niti je to vodio, nego je samo preuze od prethodne administracije, jest bila neugodna i jest pojačala njegovu e, su, sumnju prema e, tim krugovima. međutim Kennedy je slično kao predsjednik Clinton puno godina kasnije, vodio američku politiku na taj način da on bude osoba koja odlučuje na koncu svemu. Tako da su različiti izvještaj uvijek završavali kod njega na stolu. I on je neke stvari mogao vidjeti i zapravo u ovo nije bilo prave dvojbe da li, da li su podaci lažirani ili, ili nisu. Ono što je on iza toga učinio je bilo formiranje tzv. excom u kojeg je uključio najbliže ljude iz administracije, ali i brojne druge. Iz prethodnih administracija, primjerice Dina Achesona, koji je bio državni tajnik u Trumanovoj administraciji, Paul, Paul Neitz je tamo bio autor poznatog dokumenta National Security Council Decision 68, mislim, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je bio, to je doista bila grupa najboljeg što se u Sjedinjim državama, možda i svijetu u tom trenutku moglo naći. Jedna osoba bliska predsjedniku kennedy ipak je vjerovala cijenim analitičarima. Bio to Robert Fitzgerald Kennedy, predsjedniku brat, najbliži savjetnik i njegov minister pravosuđa. I dok se borio protiv rasista na jugu i protiv organiziranog kriminala, Robert Kennedy još je našao vremena da se bavi Kubom. Fidel Castro bio mu je obsesio. Trećeg studenog 1961. na sastanku Bijeloj kući, Robert Kennedy napisao je ovu bilješku. Moja je ideja da špionažom, sabotažom i općim neredom, koje će izazvati bilo koja skupina kubanaca osim batistinih pristaša i komunista, zakuhamo stvari na otoku. Ne znam hoćemo li biti uspješni i izbaciti Kastra, ali nemamo što izgubiti. Iz toga izrodila se i operacija Mungos, cijen plan da se ubije Kastro i tako započme rušenje njegovog režima. Jedan od strahova Roberta Kennedyja bio je da će Sovjetski saviz iskoristiti Kubu kao bazu za širenje komunizma po Latinskoj i Srednjoj Americi. I Robert Kennedy bio jedan od rijetkih koji je slušao Johna McCona i njegove analitičare. Već u ožliku zatražio da se napravi plan reakcije Sjedinjenih država na izgradnju sovjetskih baze na Kubi. Od plana nije bilo ništa. Smatralo se da je taj scenari malo vjerojatan. 16. listopada 1962. pokazat će da je Robert Kennedy bio u pravu. Tog je dana, kratko nakon što je ujutro stigao u ured, Robert Kennedy primio poziv od svog brata iz Vjela kuće. On mu je rekao dvije rečenice. Imamo veliku nebudu, Želim te ovdje. Oko 9 sati ujutro Robert Kennedy ušao je u ured predsjednikovog savjetnika za nacionalnu sigurnost McGeorge George Bandia. Tamo mu je čovjek iz Cije pokazao fotografiju. Robert Kennedy rijetko je psovao, ali kad je vidio te fotografije o psovao je, udario šakom od lan, još uzviknuo ti ruski kudvini sinovi. Tog je dana održan prvi sastanak ex u krizi. Ispi su se ti sastanci snimali. Lako je započeo sastanak tog 16. listopada. 14 67 The of the the of be pa Kennedy je prvo u bijelu kuću ušao sa vrlo marlom marginom u odnosu na, dakle, pobjede u odnosu na potpredsjednika Nixona. Međutim, njegova popularnost je rasla silno brzo kad je jedanput ušao u bijelu kuću. S druge strane, ekipa koju je predsjednik Kennedy postavio je bila... Grupa vrlo, vrlo sposobnih mladih ljudi, generacije koja je po prvi puta ovaj, bila socijalizirana ili pamtila 30. godine i drugi svjetski rat, za razliku od predsjednika Trumana, predsjednika Eisenhowera, koji su bili ljudi eh, početka 20. stoljeća, prvog svjetskog rata, možda gospodarske krize, ali zapravo eh, ljudi iz nekoga drugoga vremena. Eh, Danas kad gledate analize i način na koji je ta 13 odnevna kriza vođena, mnogi, mnogi to uzimaju, mnogi na različitim forumima analiziraju kao primjer na koji način pristupiti jednoj kriznoj situaciji, na koji način formirati tim... Pred predsjednika i njegove ljude postavilo se pitanje kako maknuti rakete s otoka, a ne izazvati nuklearni rat. Trebali na Kubu izvršiti invaziju, trebali sovjetske baze bombardirati izraka. Kakva će biti sovjetska reakcija? Ona se mogla naslutiti zapovjedi koju je 8. rujna 1962. dobio zapovjednik sovjetskih trupa na Kubu. Osobno zapovjedniku skupine sovjetskih snaga na Kubi. Privremeni raspored sovjetskih oružanih snaga na Kubi nužan je kako bi osigurao zajedničku obranu protiv moguće agresije protiv Saveza sovjetskih socijalističkih republika i Kube. Odluka o ulasku sovjetskih oružanih snaga u borbenim akcijama kako bi se odbila agresija biće donijeta od strane sovjetske vlade. Prvo, zadatak je skupine sovjetskih snaga na Kubi da ne dopuste neprijateljsko iskrecavanje na kubanski teritoriji kako s mora tako i iz zraka. Otok Kuba mora biti pretvoren u neosvojivu tvrđamu. Drugo, kako bi izvršio ovaj zadatak, zapobjednik skupine sovjetskih snaga na Kubi bit će vođen ovim smjernicama. S obzirom na raketne snage, raketne snage koje čine kičmu obrane Sovjetskog saveza i Kube moraju biti spremne da na signal dan iz Moskve otpočnu nuklearni udar na najvažnije ciljeve u Sjedinjenim američkim državama. Maršal Zaharov, načelnik glavnog stožara sovjetske vojske, zatražio je da zapovjednik sovjetskih snaga na Kubi ima vlaštenje da sam, bez zapovjedi iz Moskve, odobri upotrebu nuklearnog oružja raspoređenog na Kubi. Maršal Malinovski usprotivio se tome. Odluka upotrebi nuklearnog oružja morala je ostati u rukama Moskve. Američka javnost nije odmah bila obavještena o sovjetskim raketama na Kubi. Niti sovjeti nisu znali da je njihova operacija otkrivena. Oni su dalje nastavljali s operacijom Anadir. Do trećeg ili petog studenog na Kubi su trebali biti raspoređene sve sovjetske snage. Zanimljivo je. I Hruščov nije naravno svoje odluke sve donosio potpuno sam. Pa ni ova odluka nije da se dakle na Kubu, Kubi postave rakete, nije donesena samo u Hruščovljevoj glavi. Međutim, naravno kad imate jednu diktaturu, da je onda proces donošenja odluka puno drugačiji nego što je to u, u demokratskoj zemlji. Međutim, da su namjere hrušavljeve bile drugačije, a ne dobronamirne, može pokazati između ostaloga da on, prije svega svoga ambasadora u Sjedinjim državama Dobrinjina, nije upozorio o tome što se događa, a on je doista trebao biti informiran. Konačno, s druge strane, kada kriza u Kubanska traje, Postoji taj stražni kanal pregovora tajnih ili polutajnih kojeg vodi brat američkog predsjednika i ministar pravde Robert Kennedy koji su izravni sa veleposlanikom Sovjetskog saveza Dobrinjinom i taj kanal zapravo postiže brže neke od osnovnih ili od prijelomnih trenutaka odluka u tijekom, tijekom krize. U ponedjeljak, največer 22. listopada 1962. godine, predsjednik Kennedy održao je govor. Amerikanci su naslučivali da se nešto ozbiljno događa, ali malo od koje nas veličinu krize, i njihovi predsjednik izgledao drugačije. Nasmjenu kennedy zamijenio je umoran i tmuran čovjek, koji je izgovarao sporije nego obično. Govor je trajao 17 minuta i gledalo ga ili slušalo oko 100 milijuna Amerikanaca. Dobar večer, moji sugrađani. Ova vlada, kao što je i obećala, nastavila je nadzor sovjetskog vojnog nagomilavanja na otoku Kūtt. Tijekom prošloga tjedna, nepobitni dokazi pokazali su da se na tom zatočenom otoku gradi niz raketnih baza. Svrha tih baza ne može biti druga osim da omogući nuklearni udar protiv zapadne hemisfere. U govoru, predsjednik Kennedy je svoje sugrađane da rakete smještene na Kubi mogu pogoditi većinu američkih gradova. Tijekom rasprava u Excomu često su se navodili primjeri iz povijesti. Kennedy bio strastveni proučavatelj povijesti i situacija s raketama na Kubi podsjećala ga je na Minhen 1938. Da stvar bude gora, njegov seotac, koji je tada bio valeposlanik u Londonu, nije najbolje pokazao niti u vrijeme Minhena, a niti kad je Hitler napao Francusku i Veliku Britaniju. I neki članovi EXCOM-a, poput generala Curtis'a Lamea, sumnjali su da će sin krenuti očevim stopama i popustiti. Kennedy je svima htio pokazati da popuštanja neće biti. 1930. su nas naučile. Agresivno ponašanje, ako se dopusti i ako mu se ne usprotivi, vodi u rat. Ova nacija protivi se ratu, ali mi smo odani riječi koju smo dali. Naš nepokolebljivi cilj prema tome mora biti da spriječimo upotrebu tih raketa protiv ove ili bilo koje druge zemlje i da osiguramo njihovo povlačenje ili uklanjanje iz zapadne hemisfere. Uh, unutar Ekskoma, nekoliko uh, je referencina na pre prethodna uh, razdoblja. Ne samo da oni imaju vezu dakle, s prethodnim razdobljima, jer su mnogi uh, koji su vodili Kennedyvu administraciju imali neke položaje tijekom drugog svjetskog rata, pa je onda Dean Acheson bio veza definitivno sa samim početcima hladnog rata, nego su tu sjećanja na neke osobe koje nisu bile čak ni prisutne, kao na primjer Joe, Joe Kennedy koji je bio predsjedničkov otac, i riječi poput Minhena, i minhenske kapitulacije, gdje su se referirali na 1938. Kada je zapadna civilizacija zapravo popustila pred Hitlerom i predala Čehoslovačku na milost i nemilost na, na cista, što je ostao onda simbol takvog jednog kukavičkog ponašanja, popuštanja pred, a, a nestajanja u, u obranu pravednih ciljeva zbog, zbog sebičnih ciljeva. Isto tako Pearl Harbor je bio jedna od čestih asocijacija jer je Kennedy rekao kad su razmišljali o tome trebali napasti, trebali zraka napasti, trebali objaviti što će se dogoditi ako napadnu uh, prethodno ovoga, uh, rekao da su se osjećali poput uh, uh, japanskih admirala koji su uh, planirali tu akciju i tako dalje. Dakle, taj jedan povijesni teret je uh, opterećivao uh, kennedy i administraciju, uh, a posebno kennedy -a jer je on... Uh, Imao obiteljsku povijest, njegov otac je bio 1938. godine veleposlanik Sjedinjenih država u Londonu i bio je zadovoljan sa smjerom britanske vanjske politike koja je išla nagoditi se sa Hitlerom i to je činio jako, jako dugo. Kennedy ga nije mladi Kennedy sin budući predsjednik ga nije nužno cijelo vrijeme slijedio ali to vrijeme 38. nije imao puno različ... ili bitno različito mišljenje od vlastitoga oca on je bio 21 jedan godinu doduše kasnije je napisao svoj diplomski rad o tome koji je postao onda odlično prodavana knjiga tako dalje, a dakle toga je optraćivalo ne ispasti slab i ne dogovoriti se sa tiraninom Govoru predsjednik Kennedy naveo je sedam koraka koji će biti poduzeti protiv Sovjetskog saveza i Kube. Prvi je korak bio najvažniji. A on all Kako bismo zaustavili to napadačko gomilanje snaga protiv pošiljki napadačke vojne opreme prema Kubi, uvodi se strikt na karantena. Svi brodovi koji idu prema Kubi, bez obzira kojoj zemlji pripadali, biće okrenuti nazad ako se na njima pronađe teret napadačkog doružja. 22.10. znači je taj govor o karanteni oko Kube i u istom trenutku je Defcom 3 a onda se stanje još jedanput dignuto na, na broj dva, što je znači, što, dakle korak iznad toga je nuklearni rat. To je znači da su američki strateški bombarderi bili neprestano jedan toliki njihov broj u zraku da se osigura uništenje protivnika ili nanošenje ozbiljnih udaraca protivniku nuklearnim bombama iz zraka. Naravno da je, da je Hrušov u, u, u strašnoj situaciji, ali politički udari koje je Sovjetski savez morao preživjeti su isto tako bili veliki, jer je sve došlo do organizacije Ujedinjenih naroda. Two, oh one, two, three, Doneti odluku o uspostavljanju pomorske karantene oko Kube nije bilo lako. To je bio čin rata, ali neki Kennedyvi savjetnici mislili su da je to loša odluka. Vojni zapovjednici smatrali su odluku premekanom. Oni su zagovarali vojni napad. Posebno je glasan bio general Curtis Lomay, načelnik stožera ratnog zrakoplovstva. On je otvoreno dovodio u pitanje u hrabrost. Mislim da će naši prijatelji i neutralci smatrati blokadu i ovaj politički govor poprilično slabim odgovorom. A siguran sam da će i naši građani slično gledati to. Drugim riječima, sad ste u gadnom položaju. Kennedy nije mogao vjerovati svojim ušima. Upitao je generala što je rekao i ovaj mu je ponovo odgovorio da je on u gadnom položaju. Kennedy je nakon tog sastanka ovo rekao svom savjetniku od onovo. Možeš li zamisliti da LeMay kaže nešto poput onog? Tevo i imaju jednu veliku prednost. Ako ih poslušaš i učiniš kako oni kažu, nitko od nas neće ostati živ kako bi im rekao da su bili u krivu. Nakon sastanka, zapovjednik američkih marinaca general David Shoup prišao je generalu Lameju i rekao mu da je upravo izvukao tepih ispod predsjednikovih nogu. I nastavio. Kad bi ih netko mogao spriječiti da rješavaju tu vražiju stvar komad po komad. To je naš problem. Odeš tamo i prtljač oko tih projektila i tada si gotov. Ne možeš prtljati i gađati rakete pa onda protu zrakoplovne projektile. Trebaš otići tamo i izbrisati sve, uništiti te stvari koje te spriječavaju da obaviš svoj posao. Ali usprko protivljenju dijela Vojnog vrha, predsjednik Kennedy odlučio se na uvođenje pomorske karantene oko Kube. Zapravo bila je to pomorska blokada otoka. Odluka u spostavljanju karantene koja je objavljena 22.10 u poznatom govoru američkoj i svjetskoj javnosti kojega mnogi Amerikanci pamte onda znaju gdje su bili u tom trenutku kao i neke druge događaje vezane uz, uz Kennedija je bila prijedlog Dina Jechison, bivšeg državnog tajnika i to je bio, mislim, zapravo je to čin rata. Isto tako. Početkom domovinskog rata blokada Hrvatskih luka od strane Jugoslavinske ratne boranelice je također bila čin, čin rata. Jedino što nema izravnoga stradavanja. U ovom slučaju dakle, rečeno je postavljen je krug oko, oko Kubanskog oko otoka, gdje nijedan brod nije mogao proći, a oni koji su došli trebali su biti pretraženi, pa je to bila sudbina nekoliko brodova. I bio je, to je bila odluka koja je jednim dijelom bila kompromisna, međutim pokazala se da je sovjetski brod doista stao. I e, kao što je rečeno tada u, u Excomu kad, kad je bilo, ovo je trenutak kad, kad bili smo dakle oči u oči i suprotna strana je prva trepnula. Odluka o karanteniji je s te strane bila dugoročno dobra i pokazala se kao mogućnost da se sukob izbjegne, a da Sjedinjene države pokušaju dakle, da se dobije još nešto daha za, za, za politička diplomatska sredstva, jer je unutar ex koma bilo tisuću jedno traženje da se nema o čemu razmišljati. Mislim, imate vrlo jasnu agresivnu politiku, jer što negdje treba 42 rakete i tolike tisuće sovjetskih vojnika, ako su vam namjere, ako dolazite u dobroj vjeri. Govor predsjednika Kenedija upoznao Amerikance ali i ostale stanovnike zemlje s opasnošću koja im prijeti. Svijet je došao na rubnu klanog rata i počela je bitka za svjetsko javno mijanje. U toj su bitci pobijedile Sjedinjene Američke države. Pljučan trenutak u toj borbi dogodio se 25. listopada u zgradi Ujedinjenih naroda. Adelais Stevenson, američki veleposlanik u Ujedinjenim narodima javno se na sjednici Vijeća sigurnosti sukobio sa sovjetskim veleposlanikom zorinom. Ambassador Oren deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no. Don't wait for the translation. Yes or no. Veliki poslanik Zorin poričeteli da je sovjetski savez rasporedio i da i dalje raspoređuje projektile srednjih dometa na Kubi. Zorin je čekao da prevoditelj prevede riječi američkog veleposlanika iako je znao engleski. Pokušao je zapravo naći bilo kakav suvisli odgovor na pitanje američkog kolege. Tada je rekao da nije u američkoj sudnici i da odbio odgovoriti na to pitanje. Zorin se uistinu našao u škripcu. Ostalom, njegov šef ministra vanjskih poslova Andrej Gromiko u lice lagao američkom predsjedniku. A sovjetski veleposlanik u Washingtonu, utjecajni Anatolij Dobrinjin nije njimao pojma što se događa na Kubi. Ono što je možda isto tako zanimljivo za razlike u kulturi, kad je ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Andrej Gromiko došao u Sjedinjene države i išao zapravo u Jedinjene narode 18.10. on se htio uvjeriti da Sjedinjene države nemaju nikakve agresivne namire prema Kubi i to je potvrđeno. Potvrđeno je tako da je... Dakle, takav je bio ozračen na sastanku, međutim Kennedy koji je imao slike raketa u ladici na izravno pitanje da li vi imate kakve agresivne namjere, koji je odgovorio da nemaju. I to je, to je uvrijedilo Amerikanci jer je taj odnos prema laži nešto drugačiji nego što je u, u različitim, u nekim drugim kulturama nakon što je Gromiko otputovao glasnogovornik američkog predsjednika Kennedy, Pierre Selinger, je došao do njega i do Dobrinjina ambasadora i rekao mu da dođe s njim ovoga u Washington i pokazali su mu sat vremena prije nego se predsjednik Kennedy obratio svjetskoj javnosti govor o kojem on Dakle nema nikakvu ideju. On imao ideju o raketama i to je pričaju svjedoci da je, da je deset godina ostario u tom trenutku dok je to čitao, problijedio je, pro, propao uh, čovjek jer se svijet dosta našao na rubu uh, rubu nuklearno, nuklearnoglearnog, potencijalno na rubu nuklearnoga uh, uh, rata. Uh, like so. so would you please continue your statement. You will have your answer in due course. Tijekom continue your statement please you will receive the answer in the due course do not worry. I'm prepared to wait for my answer until hell rasprave na vyechu sigurnosti u naroda, veleposlanik Zorin izjavio je da će njegov američki kolega dobiti na vrijeme svoje odgovor. Adlaj Stevenson odgovorio je da će čekati na odgovor dok se pakao ne smrzne. A onda je svijetu pokazao fotografije na kojima su bile sovjetske rakete na Kubi. Kennedy je v... stranački kolega Adlaj Stevenson koji je bio dvostruki kandidat za američkog predsjednika, oba puta pod, pod, protiv generala. Eisenhower i koji je zapravo na prvim Eisenhowerim izborima dobio više glasova nego predsjednik Truman. Međutim, Eisenhower je bio još popularniji tada. Jedan iskreni, mirni političar je zastupao Sjedinjene države u UN-u, bio inače iz Chicaga i tu je poznat ta njegova razmjena sa Sovjetskim ambasadorom Valerijanom Zorinom kojega je izravno suočio sa podatkom da Sovjetski savez postavlja rakete na, na Kubu. Zorin je odgovorio da su to propaganda, da je to kapitalistička propaganda. U tom trenutku su američki diplomati tamo unijeli slike postrojenja na otok, on je rekao da se ne nalazi u američkoj sudnici, Stevenson mu je uzvratio da se u isto vrijeme nalazi u sudnici međunarodnog međunarodne javnosti itede tražio je konzultacije, Rus tražio je prijevod i, i i slično. Tu su, tu su Sjedinjene Države zapravo dobile u, u, u svjetskoj javnosti najveću pobjedu jer su svi vidjeli da Sovjetski savez nešto mulja i petlja a to je najgore od svega. dvadeset tri listopada Sovjetska agencija tas objavila odgovor sovjetske vlade na govor predsjednika kenedija u isto vrijeme, američki veliposlanik pozvani u sovjetsko ministarstvo vanjskih poslova gdje mu je uručen odgovor sovjetske vlade, ali još priloženo pismo Nikite Hruščova za predsjednika Kenedija. U pismu je pisalo. Moram iskreno reći da mjere navedene u vašoj izjavi predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti nacija. Potvrđujemo da je na koje je raspoređeno na Kubi, bez obzira na njegovu vrstu, isključivo namijenjeno obrambenim djelatnostima kako bi osiguralo Republiku kupu od agresora. Nadam se da će vlada Sjedinjenih država pokazati mudrost i odreći se akcija koje ste vi najavili i koje mogu dovesti do katastrofalnih posljedica za mir u svijetu. 23. listopada, negdje oko 7 sati poslije podne na kraju sastanka, predsjednik Kennedy i njegov brat povukli su se u kut nakon što su svi otišli iz sobe, kako bi privatno razgovarali. Snimka je loša, ali pokazuje napetost koja je tada vladala. Predsjednik je pitao svog brata ovo stvarno izgleda opako i nadodao da zapravo nije nijemao izbora. Njegov brat složio se s njim i nadodao da bi bio opozvan da je odlučio postupiti drugačije. Stvari će se zaoštriti sljedećeg dana. Po prvi jedini put američke oružane snage podignute su na drugi stupanj uzbune. Jedini viši stupanj bilo je ratno stanje. Nakon objave Defcona 2, predsjednik Kennedy loše izgleda. izgledao. Njegov brat ovako ga je opisao. To je bio trenutak za koji smo se nadali da nikada do njega neće doći. Opasnost i zabrinutost koje smo osjećali visjeli su poput oblaka nad nama. Tih nekoliko minuta bili su trenuci najveće brige za predsjednika. Njegova ruka pošla je prema licu i prekrila usta, zatim je stisnuo svoju šaku. Oči su mu bile napete, skoro sive, samo smo gledali jedan u drugoga preko stola. Je li svijet bio na rubu holokausta i jesmo li učinili nešto krivo? Osjećao sam da smo na rubu ponora i da više nemamo kamo. 26. listopada zbio se čudan događaj. Dok se svijet nalazi na rubu rata i dok su se oko Kube okupljale američka vojna sila i dok su sovjetski brodovi bili još u vodama blizu tog otoka, iz Krenja su stigla dva pisma. U jednom Nikita Hruščov je ovo napisao. Predlažem, mi ćemo s naše strane objaviti da brodovi koji idu prema Kubi ne nose nikakvo oružje. Vi ćete objaviti da nećete napasti Kubu i da nećete podržavati snage koje namiravaju napasti Kubu. Tada će nestati razlog za prisutnost naših vojnih specijalista na Kubi. Kad je pročitao pismo, američki diplomat Lillowine Thompson, jedan od vodećih strušnjaka za Sovjetski savez, rekao je da je očito da je Hruščov napisao ovo pismo u stanju panike i bez savjetovanja s ostalim vodećim ljudima partije. A onda je došlo drugo pismo. Iz Kremlja su, što pokazuje e, silnu napetost e, unutar vodstva Sovjetskog saveza su došla dva pisma. Jedno pismo koje je bilo suglasno sa e, povlačenjem, dakle rješenjem krize, povla, povlačenjem sa, sa e, otoka uz obećanje da neće doći do njegove invazije i nekoliko sati iza toga. Drugo pismo koje je tražilo da se e, američke rakete povuku iz Turske. Sjedinjene države također ili Voso, Sjedinjene države u tom trenutku nije znalo što se dogodilo, da li se možda u Moskvi dogodio prevrat, da li je Hrušćov bio smijenjen, pa je zato došlo jedno tvrđe pismo nakon prvoga popusljivoga pisma. sovjetsko-političko i vojno vodstvo bila je u stanju panike. S od zapovjednika stiglo pismo u kojem se za 26. listopada ili kasnije najavljuje opći napad američkih snaga na otok. Zapovjednik je zatražio ovlasti da se brani svim raspoloživim sredstvima. Maršal Malinovski samo je proslijedio poruku Hruščovu. Vijesti o američkim ozbiljnim pripremama za rat stizale su u Mosku jedna za drugom. A tada je u Mosku stigla poruka veleposlanika Dobrinjina. U njoj je pisalo da je Robert Kennedy zajamčio veleposlaniku da ako se rakete i trupe povuku skube, neće biti napada na otok. Cijelu noć prezidij Komunističke partije provao je u uredu. Rezultat sastanka bila je odluka da se rakete i vojnici povuku skube. Kako bismo što prije završili sa sukobom opasnim za mir, kako bismo umirili sve ljude žedne mira, kako bismo smirili ljude sjedinjenih država koji siguran sam žele mir kao i ljudi sovjetskog saveza. Sovjetska vlada u zapovjedi koje je već dala o prestanku rada na vojnim bazama gdje se trebalo rasporediti oružje, objavila je novu zapovjed za uklanjanje oružja koje vi nazivate napadačkim, kako bi ih spremili i poslali natrag u sovjetski savez. Povlačenje skube bilo je ponižavajuće. Moćna sovjetska vojska i mornarica morala pristati na ponižavajuće inspekcije brodova koji su vraćali projektile i vojnike u Sovjetski savez. Na stol general pukovnika Ivanova svakodnevno su stizali akvi telegram. Poko 8 sati 9. studenog, američki razarač broj 878 počeo je slijediti našu brazu. Približio se lijevoj strani broda na 30 metara, uzeo kurs paralelan s nama i naložio nam da maknemo ceradu s projektila koji su ležali na lijevoj strani naše prednje palube. Cerada je maknuta na njihov zahtjev, nakon čega je Razarač zahtjevao da dijelomično maknemo cerade s pet projektila koji su ležali na stražnjoj palubi. Oko 8.25. Razarač je prešao na desnu stranu broda, pregledao dijelomično otkrivene glave projektila koji su ležali na desnoj strani broda na stražnjoj palubi. Kada je zatražio da potpuno maknemo cerade s tih projektila i mi smo poslušali. Tijekom svega ovoga, američki zrakoplov LR143176 kružio je iznad našeg broda. Pregled broda završen je u 9.25. Razarač je podigao zastavu zahvale i preko zvučnika na ruskom uputio ovu poruku Želimo vam siguran povratak u vašu domovinu. Razarač je tada ponovno zauzeo smjer iza našeg broda i pratio nas je sve dok nismo otišli iz kubanskih voda. Poslada motornog broda Volgoles obavljala je brotske dužnosti, brinula se za brod i branila čast sovjetskih mornara. Nitko se nije usudio dati te telegrame na čitanje Nikiti Hruščovu, govori doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I čitav ishod krize je bio još jedan udar na imiđ sovjetske armije. Jer kad je dogovor konačno postignut, onda je rečeno može, ali dakle, Povlačite se sa otoka i rakete, držite na brodovima otkrivene tako da u svakom trenutku iz raka možemo prebrojati koliko ih ima. I to je, to je, to su brojni sovjetski admirali i generali smatrali silno uvredljivim i više su zato, naravno, krivi, najviše su zato krivili Hruščova kojega je onda dakle ta koalicija antihruševnih snaga je bila ojačana i konačno stajala ga je vlasti šezdeset godine Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimio Zoran Sajko, a emisiju red je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.